דברים, פרק ט"ו. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו. לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה לאדוני. את הנוכרי תגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום. כי אדוני אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך, והעוותת גויים רבים, ואתה לא תאבות, ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשולו. כי יבך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו. הישמר לך. פן יהיה דבר עם לבבך וליעל, לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה אינך באחיך האביון ולא תיתן לו. וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא ירה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך, ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן, אנוכי מצבך, לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך, בארצך. כי ימכר לך אחיך העברי, או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאמך. וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך, ומגורנך, ומיקבך. אשר ברכך אדוני אלוהיך, תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך אדוני אלוהיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. והיה כי יאמר כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך. ולקחת את המרצע, ונטתה באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם. ואף לאמתך תעשה כן. לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך. כי משנה שכר שכיר, עבדך שש שנים. וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. כל הבכור, אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר, תקדיש לאדוני אלוהיך. לא תעבוד בבחור שוריך, ולא תגוז בחור צונך. לפני אדוני אלוהיך תאכלנו שנה ושנה, במקום אשר יבחר אדוני, אתה וביתך. וכי יהיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מומרה, לא תזבחנו לאדוני אלוהיך, בשעריך תאכלנו, הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאיל, רק את דמו לא תאכל. על הארץ תשפכנו, כמים.